أشهد إنّ محمّد رسول الله حيّ على السلام حيّ على السلام حيّ على السلام حيّ على السلام الله رب أكبر رب أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونفتعينه ونستغفره ونطوب ونعوذ به من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا له ومن يضيل فلا هاريلا وأشهد أن لا لنا من الله واختبه لا شريكلا محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فتقاتلوا ولا تموتوا ولا تنطقن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سبيدا. يُسْلَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَطْرِ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِنْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْضًا عَظِيمًا أما بعد فإن أستقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور مهتثاتها فإن كل مهتثة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار محترم الله أن بذن استقراره من تشارك İslam dini gələndə İslam dininin nuru idi. O nur söz hürmətləri işılandırmaq üçün gəldi. Allah Subhanahu buyurur ki: Allah waliyul-lezina amanu yukhrijuhum min nur Allah möminləri iman əhline yaxındır, dostudur. Allah onları üzülməkdərdən nurra çıxadır. Üzülməkdəri çoxdur. Baxın demədən nurlara, dedən nurra. Hak biləndir. Baxın, çoxdur. Ona görəcə dinimiz ne haqdı, deyil və ne bəfildir, onu da deyil. Sərbəcə Müsləlmən gerəyə haqdan tutunan və batıllərdən çəkinən. Və biz görəcək ki, İslamləndə də batıl etikadda vardır, batıl etikadda. İminç gəldi, o əzidələri bəyan edir. Və biz də o əzidələrə baxdıq. Qamışanma gəlməcəksin ha. O əzidələrdə baxıla gədilərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməcə Əbu Hüreyra rəziyallahu anh, Buhari, Müslim də sallallahu əleyhi və buyurur ki, "Lə adva'lara vələ həmə vələ səqə." Və dəyişdi. Peyğəmbər sallallahu Cahillik dönümdə cahillik insanların bəzi əqidələri, batil əqidələri bəyan deyir və bildirir ki, bu əqidə batildir, düzgün deyil. Çünki batil əqidənin həm insanın ağlına, həm əhlacına görsən təsir edir. Onunla qurafatlar insan kəlbinə təsir edir. Həmçün qurafatlar, Allahla, Allah'a qarşı olan zəni zəiflədir, Allahdan yaxşı zəni, zəni düşmür insan, el-i ki, Allah bunu sevmir, Allah buna belə edir, Allah nəsə edir? Gözəl zəndə olmur Allah subhanıqlarına, hancı ki, Allahdan mömin daima gözəl zəndə olmalıdır. Ona görə Peyğabər s.a.q. buyurur ki, lə'adva. Yəni, Peyğambər sallalları üçün ilə burada xəstəliyindən barışır, xəstəliyin təsir etməsindən. Safəli dövründə belə hektikə var idi ki, xəstəlik özü özlüyündə təsir edir. Heç bir qurbə onu başqasına təsir etdirmir. Yəni, öz-özünə əlik etdirir. Bəli birbaşı xəstəliyin özündən borpurdular. Peyğambər sallalları üçün ilə, Peyğambər sallalları üçün ilə, Gəldə dedik ki, lə ədua, bu batıl omanla dağışdır. Çünki bu əbidə Allahın xalibliyin, Allahın başqa bir şəklərin inkar hikar etməkdir. Olur, qul, qulundan heç ona görə, Peyyambar qalışan buyur ki, lə ədua, yəni təsir edikli, özü-özlüyədə heç bir şey yoxdur. O qovədə deyir ki, biz xəstəliyin təsir keçici olmasını inkar edirik. Xeyr. Çünki xəstəli addvar, yəni addvar sözünün mənası bir xəstədən onun xəstəliyi başqa bir sağlam adama keçməsidir. Yəni bu düşüncə deyil. Yəni bu düşüncə deyil, əgər birbaşa onu öz gözünlə görürsənsə. Çünki hər şey Allah istənil olur. Lakin Bu şifrlər Allahın izni ilə olmadığını fikirləşdirlər. Bir başa xəstərinin öz özünə təsibini fikirləşdirlər. Ona görə İslam gəldi, bağladı ki, bəli, xəstəri çıxı bilər, ancaq öz özünə yox, əgər Allahın izni olmasa. Çünki hər şey Allahın hizmi olur bu dünyada. Ona görə Peynambar salarlarsan, bari bilən batır gözlə çahiliyin. Ona görə, başqa hədiklərdə, başqa Deyir ki, xəstəlikdən qonun gələn. Ona görə Peyğəmbər deyir ki, xəstə adam sağlam adamın yağına gedməsin. Sağlam da adam xəstə adamın yağına gedməsin. Müslim rivayət verir. Yəni, burada xəstəlik keçicidir əgər. O, başqa həm istəyir. Oraya rivayət verir Peyğəmbər buyurur, dedi İmam Əhməd. Mayısli rivayət verir, deyir, keçicinin xəstəlikdən elə bir kişilikdən qaçırsan, o cür qaç Həmçinin bu hədislərdə göstəridir ki xəstəli də ancaq Allahın qədər və qədərlə olur. O, bu əqidə, bu şükrərdə yox idi. Allahın qədər qədərlə inanmadılar. Ona görə Peyğambər s.ə.v. buyurdu ki, keçici düzgün deyil. Yəni, keçici yoxdur, belə bir şey. Həşə Allahın izni olur. O, mənabıdır. Lakin bu şükrərdə və qədərlə Ona görə Peyğambər s.ə.v. o vaxt ki, ərabı gəldi, dedi ki, ya rəsullallahım, O vaxtı soruşdur ki, mənim dəvələrinin yanı bir xəstə dərək girir və o dəvələrinin xəstələnir. Peygamber s.ə.v. dedi ki, xəstəlik çəkçidir. Yəni, bu əzistədə bu xərbələr müalifdir. Yəni, Peygamber s.ə.v. dedi ki, Allah'ın izni ilə çəkdi o. Allah'ın izni olmasaydı, o çəkməzdir əlbəttə başqa elə tamam deyir <gülüyor> ki, ləğd vəsələ deyəsə və ya siyarə. Yəni bu onlar salonlar <gülüyor> səndən deyir <gülüyor> ki, nə də hərçinin edici deyil. Nə də edici deyil. Yəni tuturuğa o biri bir şey olur, fikirləşinlər ki, məsələn Ha, bu işə bəli olduysa, mən məsələn çıxmıyım bir gün, və ya məsələn necə batil əqidələr bu olaramışı, və ya bir şey keçdi qalanarsa, yaxşı olacaq, və ya məsələn, ıı, nəsə bir hadisi oldu, nəsə qaşı düşsə, nəsə çayın içində, nəsə dəm qaxsa nəsə, gələcək, və s. cürbəcələr əqidələr, nəsə təsirli, nəyəsə olmaqdan, nə? hamısı ki, hər şey olacaq, ilmin olunur. Ona ki, Peyhəmbər qalırlar, istəyirəm, və qədər də insan qəlbində nəsə olur hərdən. Kimsə baxanda, nəsə görəndə, nəsə hadisi olanda, nəsə fikirləşir. Ona görə bir Masud da, radiyalarınıma deyir ki, Mə minnə illə və lə... Mə minnə... Şey, yəni, İbnə Masud deyir ki, deyir ki elə birimiz yoxdur ki, qəlbində nəsə olmasın bu barədə. Lakin Allah təvəkkümlə gedir bu. Bizə görs Korku və ya nəsə görürsən təhsil Ama bir Allahın tebəkkünlə bu gedir, deyir. Bu tirməyizdir, və bu da o rivayətdir. Ve, ve onun növləndirə biz misal dedik, çoxdur. Onun gələ <gülüyor> hədisin növləndir, hədisin növləndir ki, لَا عَضْو وَلَا فِيَرَضُ وَلَا هَمَّةَ Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm, deyir ki, وَلَا هَمَّةَ Yani, həmlə kuşdur. Yani qavat cahiller, müşrifler. Elə fikirləşirlər ki, məsəl, çıxanda hamı da bir kurşu görəndən yalnızlar səfərdən. Sizlə bu səfərə olmayacaq və ya xeyr olmayacaq bu səfərə və ya məsələn, bu səfərə qalqa gəlir ki, ansıya elə başıda otururuz elə elə elə var ki, mələ orada adamı gələcəyik. Mesələn, müsəlman gereq belə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə elə Bu nə heyvanlarda olur adətən. Hətta günləri, ayları və dilləri fikirləşir. Ona görə peyğəmbər sallallasa buyurdu ki, "Əhdə işte, davam edir. Dilkilərdir yaratdı. Və la adva la siyara la həmə la qədar." Ona görə peyğəmbər sallasa sonra bu iş işarə ayına. Samana gəlir. Çünki müşriklər basqına gedənə biri elə bilir ki, sefer ayı gəlir. Elə ki, Səfər ayı gəlir. Mənim yani bu aydə şəhər olmaz, bu aydə evlənmək olmaz, ahır olacaq, bu aydə belə olmaz, bu aydə on olmaz. Ona görə fəhəmdən -Han əsəhətən, cahili əqiləsin, batil saymaq çoxu? Dədi ki, vələ əzəfə. Yəni, səhərin ahır olması batildir. Səhər də ayı, məhərəm ayından sonra ayı. gözəl aylardan biridir. Necə ki, məhərəm ayı şəhəm. Məhərəm ayı, Allah əsəfədələ, müsələyətlə, köməliyib, fil aşır oğlan olsa. Bəlkə məsələm deyim ki, aşır oğuzu bir keçiş qanları yox. Bəlkə qədirətdar. Allahına nəsrə qədər var. Və səfər ağır deyil. Toxma. Yüngüldür. Sadəcə yüngülləşsə, 1400 olsa. yuvasına oxşusa, məlum olmayan bir əqidə olsa, həçi müşkəl gədəsi olsa, Əlbəttə, sən üçünlə hər bir gün əl-sağ fənsiyonlar olsun. Onun yanıq edirəcək, səfər adı aydır, hansı ki, bab-ı səfər aynına daxil olmuşum. Gözər aydır, salıq sali əməllərini çoxaq və bir ki, hər şey Allah falan qəfə qədəmi olur. Sən Allah təhəkkünlər, Allah nən ol və bu sən üçün kifayətdir. Hənsinlə, əl-qidələrdən görə ki, Həmçin buna daxildir ulduz falları, ulduz fallı, nənim, əqrəb, öfküz, ilan və s. Bu əqidələr də batildir. Çalık çəkinci ilə, belə şeylə inanma. Allah qədər dələn olur. Bu əqidə müşiklərlə gidəsidir, batilə gidədir. Onun görə Əlif Nəbi Tarif, radiyallahu anh, Hlumar, qaynatası, Xabar üçləyində döyüşə hazırlaşanda münəttimlərdən biri deyil ki Vəkiyə Ali Və Uldu ay əqram aydı. Ona görə ahir aydı, gelmə. Bu aydə əqram gedənlər uclar döyüşdə. Ali mülədi Talibu rədiyəllələnihuq deyil ki, əksinə biz Allah'ı təvəkkür edib Allah'ı düşsəyib və səni yalantı saymaqla çıxacaq və qələbə çalacaq. Və Elhamdülillah, səfəri bərkətdə oldu. Xavaricləri məhkələdə Elhamdülillah çoxsun. Ona görə müəmin, təni əqiləsin güzərdə. Çünki ən birinci əqiləri, Allahla bağlı olur. Əqilər əmənasıdır, düyün, Allahla bağlı olur. Səni qədər Allahla bağlı olur üç gün həkmə sənəm, sənin başqa əməlləri də pus olar. Allahdan qox, çalışıbacaq şeylərə inanmaq, Səfərə əla gözəl aldı, güngüldü, ağırdır. Bəs ağırdı deyənlər də ixtilaf edir, neçə kilodur. Amma belə əbilər, nə məsəl. Sözə bu ayda faydalanmək olar, səfərdə çıxmaq olar, hər şeyi görmək olar. Ça Allah razı olsun, Allah məhv. Ol? Allah sənin kifayətdir. Allah təvhidə və şifa faydalanandan Və aməlləriniz salih etsin, xolahid etsin ona qarşı və həmçinin Məsədimizin əsləməni köməy ol, Yərab! Yərabi, kim bu məsədimizin əsləməni mahnə olursa, Yərabi, onun öz davamı göstər, Yərabi! Ve Həmsədimizin əsləməni köməy ol, Yərabi! və əsləqfirləlləhəli və ləkum, və lisəə əybəl-məsləməni minkul edəm, nəstəqfiru, minnəhu və bilə almîn, və sələtu نا خمد على آ وخار اسم مع إبد الله إن الله يعمل بعد والإحسن يتائد القرب وإها البشاء والمننت والبر يعكم علكم تذون فذكم الله كلاق والله يعلم ما تستان معكم الصار كل اللهفعل اللهيا إله الله <تصفيق> أنحمد صورور الله خ